Nagarjuna říká, že na základě radosti vstoupíš hluboko do praxe eh, přijímání. Přijímáš ty druhé právě proto, že máš radost z jejich cností. To je ta trpělivost. Tady se ptal kolega na trpělivost. Hm? To je ta trpělivost. Hm? To je ta snášenlivost. Protože ty kontempluješ hm? to prání. Teď jsme u radosti, prání u radosti. Ta determinace neboli rozhodnutí v praxi radosti je, nechť tato osoba nikdy nestratí vše dobrého, co získala. A všichni bytosti mají něco v sobě dobrého. Jenomže když se nám na nich něco nelíbí, tak my furt stále dáváme pozor na to, co je v nich nedobrý a nevšímáme si toho, co je v nich dobrý. Je to tak? Právě proto, Shanti deva, to si můžete přečíst, to je v češtině, šanty jsou dvě cesty v mahajánové tradici, to jedno, jestli je to mahajána nebo tantrajána, jsou dvě cesty k získání bodičity. Jedna cesta je cesta majtreji, v tradici Maitrej, a to je, Kontemplovat všechny bytosti jako své matky. My, když věříme v buddhismu, věříme v, v to, že naše vědomí se převtěluje podle karmy. To nejsme my, kdo se převtěluje. V minulých životech a v budoucích životech nebudeme. Roman Bisler a nebudeme vypadat jako roman, ale ty energie, vědomí je energie. Hm? A energie i ve fyzice se jenom mění. Hm? Je to tak? To neznamená, že to je naivní představa, že. Eh, eh, Převtělení znamená, že já, Franta Novák, budu zase Franta Novákem. To, to je úplně pomílená představa. Můžeme se zpítat? Všechno nedokončili, Vantarická, ale to je jedno stranou. Jo, tak teď... V tradici Maitreji my kontemplujeme všechny bytosti jako naše matky. Když ne v tomto životě, určitě v minulém životě, protože samsára je nekonečná, určitě byly naše, naše matky, nebo naše otcové, nebo naše bratři bez výjimky. Právě proto, to je jedna metoda, jak kultivovat bodičitu. Vědomí, že my jsme neoddělitelní od druhých a že žádné osobní probuzení nemůže existovat. No a druhá metoda je právě šantideva. Hm? To stojí za to si přečíst. A to je přeměna sebe v druhé. V tom je nejdůležitější právě ta praxe radosti. Deva říká právě, že tím nejsnadnější cesta získat cnosti je radovat se s cností druhých. Tím pádem my vlastně se účastníme jejich cností. takže to máme vlastně zadarmo. Tím, že se raduje cností druhých, tím se účastní v, v jejich cnostech a stanou se ti familiární. Hm? Ale jestli, že nemáme pozitivní přístup k cností druhých, hm? to znamená, že vlastně my pro ty cnosti nejsme otevření. Hmm? Takže vlastně musíme se proměnit v toho, hm? kdo toho druhého. Jestliže ten druhý má cnosti, hmm? tak my jsme ten druhý a ten druhý je zase jsme my. Hmm? Jestliže někdo dělá neplechy a to všichni děláme, hmm? Jestli někdo druhý je nám podřízený morálně a intelektuálně, tak my se vžijeme e, v jeho situaci tím, že vlastně chápeme sebe v jeho kůži. Jestliže to děláme, vlastně tím mu můžeme opravdu pomoct. Hm? Je to tak? A jestliže někdo je roven nám v cnostech, v inteligenci, v kráse a tak dále, no tak s ním souperíme. Jede. <laughs> hmm? No a tím prostě rosteme, jak na cnosti, tak na moudrosti. Hm? A cesta bodhisatvy je schromážďování výzbroje cnosti a moudrosti. Nic jiného. Když se tento výzbroj stane perfektní, jsme buddhy. Budhové. Tomu se říká sambara, sambara. Tibetský budismus, furt, samý mantry, sambara, sambara, sambara. Hm? To je tantra. Tím, že se vizualizuješ též jako ty božstva, tím vlastně tež, eh, vlastně akumuluješ ty cnosti, které ty božstva mají. Hm? To je pouze metoda, jakmile na té metodě začínáme ulpívat, to znamená, ulpíváme na darmě. Jestliže na darmě ulpíváme, nic jsme zdarmi nepochopili. To je stejný vzenu. Proto je tam důležitý právě v těch tradicích ten učitel, v terevádě je důležitý, že si to nastudoval, hm? že znáš ty parametry a podle nich se chováš. Hm? Ale v té Mahajánovi tradici ten učitel je velice důležitý, protože to nebude podle těch parametrů. Toto diamantová sutra učí ten, kdo si Myslí, že je Arahat, ten žádný Arahat není. Ten, kdo si myslí, že je Bodhisattva, ten není vůbec žádný Bodhisattva. Ten, kdo si myslí, že, že dosáhl zen, ten vůbec žádný zen nedosáhl. Protože ve skutečné realitě není co chytit. A tu realitu my kontemplujeme. To je Zobčen. To je zen. do skutečné realita je skutečná, protože se do ní nedá nic přidat a nedá se od ní nic ubrat. A v Mahajanový tradici to je vypasana. To je třeba pochopit. Proto vypasana a šamata je jeden proces. V terovádě to nemůže být. Protože ten koncept takovosti Terováda nepoužívá. Ačkoliv vlastně je to založeno na základním buddhismu. Všechno je založeno na základním buddhismu. Jestliže neznáme ten pojem nejáctví a nejsme familiární s tím, co to znamená, tak nevíme, vlastně, co to je Mahajána. Mahajana je jenom logický důsledek toho, že jestliže všechny fenomény poznání jsou nejáství, tak všichni jsou budhové. Nirvana je skutečný stav. Hm? No a právě proto, že Nirvana je skutečný stav, my vidíme ty svý zašpinění vědomí jako něco, co nám nepatří. Pak se k sobě i k druhým je náš postoj jiný, je to tak? A na to potřebujeme tu ducha prítomnost, tu koncentraci. Bez toho to nejde. To je jedno, jestli používáme jakoukoliv metódu, jestli to tam není, no tak nejsme jogíni. Aťkoliv máme velké teoretické znalosti, my jogini nejsme. Můžeme dobře znát různé tantrické věci a zen a já nevím co, no ale nejsme yogině. Musíme do toho dát tu to ducha přítomnost. Můžu bysom to doplnit, když ste hovorili tak ducha přítomnost. Hmm. To je dělá přítomnost, ale o kam by to dělá přítomnost, že? Dá, důké... dá se to dát přeložit To je to sati, nebo smrti. Hm? Mindfulness. Mindfulness. Mindfulness. Mindfulness saty asi je nejlepší český příklad. Ta ducha přítomnost na nic lepšího nepřijdeme. No ale ducha prítomnost právě se nedá oddělit od těch ostatních věcí, které u toho jsou. Ta koncentrace, to úsilí, ta víra, to otevření po uvědomnění bez ducha přítomnosti, co se týče buddhismu, nemůže být uvědomění. a bez uvědomění nejsme yoginí. Tak nakonec to stejně je stejný princip, že na základě koncentrace je moudrost je yoga. Ale ta koncentrace znamená přirozený stav. To neznamená, že se něco držíme. To je vlastně kódovaný tež v obzvláště v čínské kultuře, v japonské kultuře. To neznamená, že bojový umění a tak dále, že eh, to je tež prostředek k tomu, aby jsme nelpěli. Hm? Lukostrlba, eh, i eh, květiny, hm? i kebana a tak dále, to všechno jsou prostředky k tomu, aby jsme nelpěli. Hm? používali krásu a nelpěli na ní. Ta krása pochází právě z toho koncentrovaného vědomí, které se plně hm, účastní toho, co dělá. Ať už jsou to květiny, nebo ať už je to lukostřelba, nebo ať už je to práce, hm, ať už je to eh, cokoliv, co děláme. Hm. No a tím pádem jsme naplněni tím momentem, protože ho prožíváme intenzivně v tou správnou koncentraci, která je otevřením. Právě to nám dává možnost vidět, že eh, ty naše zašpinění, co přicházejí, vlastně nám nepatří. To jsou jistý semena minulých zkušeností, které se vynoří. Ale když je vidíme v tom momentě vynoření, tak ta strast je samozřejmě. Něco tam je, ale stává se minimální. No to je cesta bodisaty. Bodhisatva nemůže nic potlačit. Kdyby něco potlačil, potlačil by ten princip budovství ve všech bytostech. Potlačil by darmu. Právě proto zůstává ve stavu rovnoměrnosti vědomí, aby si byl vědom toho, že ty negativní věci vlastně jsou zvenčí. No a teď už máme 8 hodin, musíme jednoduše, he? jak už jsem řekl, základní pojem těch brahma je, že odstraní překážky a nechají nás prodlévat, čemu se říká technicky v buddhismu, držte darme sukha vihára, což znamená naplnění v tomto okamžiku. V tomto okamžiku. Jestliže správně praktikujeme ducha přítomnost a uvědomění, máme naplnění v tomto okamžiku. A právě proto, ačkoliv žijeme v čase, v čas se přestává pro nás být tak relevantní. Čili základní, to je ve všech tradicích buddhismu, základní hm? příčina praxe čtyř Vyjá, jak už v denním životě, tak i ve stavu. Hluboký koncentrace je, že odstraňujeme překážky a jsme naplněni v tomto momentu. Tím právě poznáváme, že to je všechno napojené na sebe. To je jeden proces, vlastně. Je to jeden proces, protože je to jeden proces udržování pozitivního přístupu k sobě i k druhým a vlastně ke všemu v naší zkušenosti. Jestliže je někdo šťastný, tak přirozeně máme radost, jestliže je někdo nešťastný, přirozeně máme soucit, jestliže je někdo cnostný, přirozeně se z toho radujeme a na tom všem nelpíme. Tím pádem naše láska se očišťuje, náš soucit se očišťuje, naše radost se očišťuje a jak se očišťuje? Tím, že chápeme, že láska je ten nejkrásnější objekt, který máme a odstraňuje naši zlobu. Ale když na něm budeme lpět, láska se stane frustrací, soucit je. Yeah. závislí na lásce. Jestli nemáme lásku, těžko budeme mít soucit. A soucit odstraňuje veškeré násilí v nás. Tím pádem se stáváme snášenliví. Proč jsme nesnášenliví? Protože máme v sobě násilí. Ale jelikož chápeme, že jakmile na soucitu začneme ulpívat, bude z toho sebelítost, a sebelítost je překážka, tak pokud neočistíme svůj soucit od sebelítosti, Budeme mít problém. No a radost, jestliže praktikujeme radost, jak praktikujeme? Začínáme tím, že si ve vědomí vybavíme Někoho, kdo pro nás představuje vlastně naplnění toho, po čem toužíme. Hm? Jestli toužíme po kráse, představíme si někoho, kdo tu krásu představuje. Jestli toužíme po bohatství, představujeme si někoho, kdo to bohatství pro nás představuje a užívání si bohatství? Hm? Jestli toužíme po duchovních hodnotách, představujeme si nějakého hluboce realizovaného učitele, který pro nás ty hodnoty představuje. Hm? A řekněme si, Ayam Sou Puriso, Jatha Ladha Sampatito má Vygačatu nechť. Tato osoba, která pro nás představuje to, po čem toužíme, nechť není nikdy připravená o to krásné, o to bohatství, o ty cnosti, hm? o ty dobré věci, kterých se užívá. Hm? Tomu se říká sampaty. Hm? Sam je dohromady, jako sambody. body. Pad je spadnout. To, co mu spadlo do klína, všechno dobrého, Nechť, o to není nikdy připraven. A pak, stejně jako jsme zvyklí rozbíjení hranic. Hm? Ať už ten, ta osoba je nám sympatická, nebo, nesy, nebo indiferentní, nebo eh, eh, my ho považujeme za nesympatickou osobu, nebo ten, kdo nám ublížil, hm? nebo ten, kdo pro nás představuje zlo. Hm? Ať už je to kdokoliv, hm? my mu to přejeme, aby... Neexistuje bytost, která je úplně černá, neexistuje bytost, která je úplně bílá. Všichni, všechny osoby, to je právě proto, začínáme metou. Všechny osoby bez výjimky, i ti, co jsou v pekle, který křesťanství odsuzuje k věčnému utrpení, ale buddhismus ne. Pro buddhismu to je všechno přechodný proces. Až si to odpíkají, tu svoji karmu, tak se zase přirodějí třeba v nebi. Všichni mají ve svém vědomí semena nebe, semena pekla, semena zvírat. Některý z nás už, už teď vypadají, mají zvířecí rysy. Je to tak? Hladový, duchové, to je všechno v nás? Ty můžeme použít stejné ty? Všechno teď stejné, protože nechceš hledat, že jo? To jsou jenom pomůcky, to je jedno, jestli používáš matku nebo otce, nebo přítel, nebo manželku, prostě. To jsou pomůcky k tomu, abys pochopili ten princip. Že? A nakonec, jestli praktikujete koncentraci, tak ta osoba, kterou eh, proto jsem řekl, že nemá být příliš familiérní, he, aby prostě jsme pochopili, že se jedná pouze o pomůcku, kterou používáme, to je jedno. Eh, Nekontemplujeme, když si vezmeme, třeba Dalai Lámu, pro jaký dobrý skutky udělal, když byl tehdy tam a tam a zase tam a tam, to, to je pak absolutně nepochopení. Osoby si vývaly země stále rovnako? Metě, v... Samozřejmě, jenom to je není důležitý jaký mají nohy, nebo jaký... taky výradl, že jsou šťastní. Jo. Že? Proč? Protože vlastně ty to prožíváš ve stavu koncentrace. A stav koncentrace je stav štěstí. I když ty kontempluješ, že osobu, která trpí, když ji kontempluješ ve stavu koncentrace, ty sama, ale nejseš ve stavu trpí. Tím pádem můžeš pomoct. Když někdo naříká a ty začneš naříkat s ním, no tak mu moc nepomůžeš až. Je to tak? Hm? No to je síla, jako právě někoho jako Matka Teresa a tak dále. To je jejich síla. Oni opravdu můžou pomoct těm bídným lidem v Kalkatě, co umírají na ulici, protože oni mají štěstí. A ty bytosti to cítí. Právě proto ty O ním věří. Kdyby začala bědovat s ním, no tak neudělá to, co udělala. V tom je právě to štěstí. A ta schopnost pomáhat, protože my jsme ve stavu modlitby nebo koncentrace, ve které přijímáme sebe a tu bytost zároveň. Já teď jsem ráda zeptala, jakou vlastně sílu nebo jaký efekt má přání, v se to bylo pozitivní přání, jak to chápu, jo? Ostálně, že vlastně to má efekt hlavně vlastně na nás, a my jsme vlastně zvýšovali tuto naši lásku, tuto tuto a tím vlastně jakoby to vyrození vlastně to prezentujeme i do toho světa. Tak to je, tady, jsme u té ducha přítomnosti, hm? uh -huh. protože. My jsme s čím se vlastně sjednotíme a můžeme se sjednotit jenom s tím práním, jestliže jsme koncentrovaní. Když si přejeme, nech všichni bytosti jsou šťastní a myslíme na něco jiného, tak nám to moc nepomůže. Ale jestliže jsme koncentrovaní přesto, že ty bytosti šťastní nejsou, my je můžeme ovlivnit. Hm? Buddha byl schopen, třeba, když šel do nějaké vesnice, Buddha, mnoho lidí se pro, pro ně byl. Buddha, nepříjemný, protože eh, on. Eh, Vlastně v té době v Indii byl konflikt mezi askétama a brahmínama. Brahmini tradičně hlásají cestu očisty rituálama. A askéti zase cestou přímé zkušenosti. No, oni ho nazývali ty voholenče a ty eh, eh, různě mu nadávali, ale on. Nebyl, absolutně se o to nedotklo a svou lásku rozprostřel v té vesnici a přišli mu ti, co po něm chtěli házet kameny, mu přišli umít nohy a pozvali ho k sobě, protože nereagoval na jejich pocity. A jak to mohl dělat? Právě proto, že viděl ten potenciál štěstí v nich jako něco opravdového. Je to tak? No a tím pádem si z překážek Se stalo požehnání. Hmm? Angulimala, to je známý příběh, to jste si slyšeli, zabil 999 bytostí a Buda měl být tisíc. Hmm? Kdo jeho učitel hm? v taxilému hm? nařídil, aby zabil tisíc bytostí, muž zabil jich 999. Hm? No a tam v tom lese, kde žil, si nikdo neodvážil jít na Buda, tam klidně šel. Na procházku, no tak hned si ho vyhlíd, Jako ta konečně tisícele, konečně jsem tu tisícovku dostal. No a e, jde za ním, chce ho zabít. No a Buda, jakmile už se přibližuje k němu, tak se pohne. A protože Buda, když se pohne, tak se pohne pořádně. No tak ho nemůže dostihnout. No a tak, když je udejchanej, tak říká, zastav, zastav, zastav, a skéte. A Buda mu říká, já už jsem dávno zastavil, proč se ty nezastavíš? No a tak ho trkne, no a stane se ten jeden z nejodanějších žáků Budhy, ale díky jeho karmě, když pak jde žabra do vesnice, tak ho ukamenuje. No ale on Zemře s úsměvem, to je známá, známý příběh, to je síla meta. Že vidíme ten potenciál štěstí ve všech a podle toho se řídí naše vztahy. Proto láska je otevření. Proto, jak Sokrates říká, láska je ta nejhlubší krása právě kvůli tomu aspektu věčnosti, který je v tom otevření. Z toho pak čerpalo tež křesťanství. Ty Tyhle ty ideály jsou krásně vysvětlený v řeckých filozofii. No a teď jsme u radosti. Radost je na co? Na, aby jsme odstranili, proč můžeme Prebívat ve stavu naplnění tady a teď, když praktikujeme radost. Protože radost je opak nudy, hm? opak žárlivosti. Hm? My se nudíme, protože to je taky krásná buddhistická psychologie. Proč se nedokážeme radovat? Dneska ta nuda dosahuje extrému, proto naše kultura je tak... Když tam není nějaká vražda a když tam není nějaký, nějaký sex, no tak nás to nezajímá už ani. Musíme se nějak rozrušit, protože se nudíme. Jsme stresovaní v práci, tak jdeme, potřebujeme něco, na něco se dívat, co nás vyburcuje. Vy jste slyšeli ještě Na to je daný taky tou naší neschopností koncentrace žít v duchu přítomnosti. Z tohoto všechno pochází. Ty jogíně ty to měli všecko promyšlené? My to máme popleteli. Tedy eh, radost odstraněje nudu odstraňuje žárlivost. Eh? Což je opak nepřijetí, že jo? Když na někoho žárlíme, my ho nepřijímáme. Tím, že ho nepřijímáme, i když je to osoba obzvláště cnostná, vlastně my se připravujeme o ty cnosti, které on v sobě má, No a co je překážkou radosti? Euforie. Hm. Jestliže jakmile se radosti začneme držet, vznikne euforie a euforie škodí nám i škodí tím druhým. Hm. Jako v hospodách, když si povídají vtipy <h imagine> To je euforie. Hm. Z toho pak je utrpení, potom člověk neví, jestli má plakat nebo se smát. Hm? Je to tak. Když se povídají v u piva, hm? tak to takhle vypadá. Hm? Člověk fakt neví, jestli má z toho plakat nebo se tomu smát. Hm? Prevení, Dneska už se <laughs> často euforie zaměňuje za radost. Je vlastně... <laughs> Tato vyžaduje euforii. Tak to je právě ta nuda, to ten tupinu. stres a ten, to je to. Moderní člověk sice žije díl, ale má daleko víc strastí. Žije díl, protože v má. No a když tohle všechno dozraje, no tak přijde co od poutání. Hm? Čili když prožíváme lásku, prožíváme čistou lásku, když prožíváme soucit, prožíváme čistý soucit, když prožíváme radost, prožíváme čistou radost, protože dozrála právě tou praxí odpoutání. Proto právě musíme první poznat jasně na své kůži, že když praktikujeme prátelství, když kontemplujeme potenciál štěstí v druhých, když na naší lásce, na našem přátelství budeme ulpívat, přinese nám to strast, proto praktikujeme lásku, přátelství, ale nelpíme na nich, hmm? neočekáváme něco od druhých, ale snažíme se jim něco dát. Hmm? To je, není tak lehké. Je to tak? Pak soucit, že jo, stejný princip, jestliže soucit je, ne, je to opravdu krásný stav srdce, který nás plně může naplnit, ale jakmile na tom začneme mít pět, bude z toho sebelítost a když máme sebelítost, těžko budeme druhým pomáhat, Těžko budeme mít pozitivní přístup k sobě i k druhým. Je to tak? No a vznikne z toho, co? Vznikne z toho úzkost, deprese, když kontemplujeme utrpení, pokud nemáme tu ducha přítomnost a nechápeme, že to pozitivní v nás, když na tom lpíme, nám přizpůsobí potíže, utrpení, strast. Když to nepoznáme, tak do toho, do tý, do toho soucitu nepřijde odpoutání. Hm? Když do toho soucitu nepřijde odpoutání, nebudeme, jak Nagarjuna říká, na základě velké lásky, díky velkému soucitu dělat eh, Velké činy, které nás uspokojí a uspokojí druhé. Je to tak? Hm? No a radost, jak už Šantideva říká, pro bodhisatvu žárlivost je, je to nejtrapnější, co může existovat. Hm? Právě proto Nagarjuna říká, že radost je též základ praxe snášenlivosti. Protože se radujeme s druhý. druhých, to je základ naší praxe snášenlivosti. No a teď, co se týče upekša, upekša, což je důležité i linguisticky, i znamená nazírat v sanskritu. I kšaty, A upa, ten prefix znamená má dva základní významy. Jeden je zblízka a druhý je popření negace. A to je důležité pochopit a někdy to studium jazyku pomáhá. Upekša znamená, že vidíme věci zblízka, ale v tom smyslu, že vlastně ani nevidíme. To je praxe bodhisattva. To je podbulistická praxe. Vidíme věci zblízka tím, že naše tendence upívat na tom příjemném, a mít odpor k vůči tomu nepříjemnému, přestože se vyvalí z vědomí, ty zvyky jsou v nás. Čím víc meditujeme, tím jasnější nám bude, jak hluboko tyto zvyky v nás jsou. Ale tím, že máme jistou zkušenost v praxi, my se, ta tendence se s těmi zvyky identifikovat je čím dál tím slabší. Právě proto my je snášíme. Hm? Ačkoliv tam jsou, my je snášíme. Tím, že je snášíme, ty vzvyky vlastně oslabujeme. Když je nesnášíme, tak je neoslabujeme. To je rovnoměrnost. Rovnoměrnost znamená, že nemáme pakša. Pakša znamená v křídlo. Ne, jsme nestraní. Vůči počítkům jsme nestraní. Co to znamená? To neznamená, že... Nevíme, jaký počítek je příjemný a nepříjemný, totéž neznamená, že jsme, máme svobodu jako Buddha v, v tom, že když je příjemný počítek, že se není spojen s jistý, jistou tendencí ulpívat. Hm? Ta tendence tam bude ještě dlouho. Ale tím, že praktikujeme tu ducha přítomnost, my postupem času se s tou tendencí stále méně a méně identifikujeme. Proto tím, že ji necháme projít, tím ji oslabuje a tím se čistíme. I proto je tak důležité praktikovat tu koncentraci, správnou koncentraci, zvyknout si na ní a považovat jít za přirozený stav. Všechno ostatní jsou je nepřirozený stav. I pokud to nedokážeme, nejsme jogíni. Když jsme to dokázali, jsme jogíni. Než se staneme. Budhové, bude to trvat dlouhou dobu, ale jogiňi se můžeme stát i v tomto životě. No a teď, když chceme praktikovat ulpívání jako stav vědomí, eh, plného naplnění teď, v tomto momentě, jak praktikujeme. Tedy jak praktikujeme prohloubení v odpoutání. Tím, že si začneme u osoby, kterou nepovažujeme ani jako žádoucí, ani jako nežádoucí, Někoho z těch tý, neutrální skupiny, hm? koho známe, ale neznáme ho dost, aby eh, jsme na něm mysleli v tom smyslu, jako někdo, kdo je objekt, objektem naši, našeho chňapání nebo našeho odporu. Hm? No a takovou osobu si vizualizujeme. Hm? protože jsme ve stavu koncentrace. Naše vědomí není indiferentní, ale je naplněné. Hmm? No a řekneme si, tato osoba, ať už je to kdykoliv, je nám jasno, že ta osoba je pouze pomůcka pro nás. Hm? Máme zkušenost toho, že ačkoliv jsme práli všem bytostem štěstí, stále jsou nešťastné bytosti, ačkoliv jsme práli všem bytostem, aby byli Osvobození ze, z veškerého utrpení, strasti. Strast stále pokračuje. Máme zkušenost, že ačkoliv si přejeme, aby ty paradigmy cností, které si sami přejeme, aby je nikdy nestratili, přesto jsme svědci toho, že ty cnosti ztrácí, že se rozlobí že přijdou o svou krásu, o svůj majetek. Hm? Proto chápeme, že štěstí a neštěstí druhých, ačkoliv my můžeme ovlivnit pozitivně, není v našich rukou. Hm? A proto kontemplujeme tu Osobu, kterou jsme považovali, dali do kategorie ani příjemný, ani nepříjemný, ani žádoucí, ani nežádoucí. Kontemplujeme ayamso poriso saka. To je ta krátká forma. Tato osoba, co je mu skutečně vlastní, to je jeho karma. Jestliže dlouhou formu, jam so puriso, karma sako, jad kamam karisati kaliánam, va papakam va, kasá, do baví saty, ale to si nemusíte pamatovat, stačí káma sako, což znamená, tato osoba, to, co je mu skutečně vlastní, to je jeho karma. Ať udělá jakoukoliv karmu, dobrou či špatnou, ne, to vlastně není jenom, že je dědicem karmy, kam dá já do kamabandu, bandu, že jeho skutečný příbuzný, který mu prospívá. Je právě ta jeho karma. A vlastně i karma je jeho útočiště. Ať udělá jakoukoliv karmu, stane se dědicem té karmy. Proto my si prejeme, aby byl šťastný. Může se stát, že šťastný nebude, protože je mají z té karmy, který mu v tom brání. To musíme tež přijmout. Takže ani Buddha nemohl zabránit tomu, že jeho vlastní rod byl vyvražděn. Ale Buddha, na rozdíl od nás, viděl tu karmu, která to přičinila. A věděl, že prostě, kdy se dá něco dělat a kdy se nedá něco dělat. Tím, že studujeme buddhismus, závislé vznikání, získáváme jakou moudrost? Toho, co je možné a to, co je nemožné. Hm? To je moudrost buddhismu. My můžeme dělat mnoho pozitivního, ale pouze v rámci možností, v rámci našich znalostí, co je možné a co je nemožné, a co je možné a nemožné, to je daný příčinama a okolnostmi. Tím, že my chápeme, že my sami a ostatní též, ať už jsou nám sympatičtí, či nesympatiční, jsou produktem okolností a příčin, které je tvoří. Tím vlastně my je přijímáme tež, a tím, že je vidíme jako výsledek těch příčin a okolností, které je formují, tím pádem. Teď jim můžeme skutečně pomoct. To je moudrost buddhismu. k těm pocitům ještě, když tam vlastně může, keď máme pocit, ale když jsou situace, kdy bychom například chceli mať alebo měli bychom mít, uh, nějaký pocit ani nevíme se s ním spojit, ale prostě, že nic necítíme, co uh, uh, se dá, nějaký pohled, tvář a buddhizmu. Uh, či něco alebo prostě s jako tou situací opracovat? No, samozřejmě musíme pracovat s tou situací, ve které se nacházíme. No. Bez toho to nejde. A tím, že tu situaci chápeme, co v té situaci je možné a co je nemožné, tím pádem vlastně zachováváme tež tu přítomnost. Takže Máme problémy, ale ty problémy netrvají. Hm? Pokud žijeme na světě, určitě tam budou nějaké problémy. Když tam nejsou žádné problémy, tak nejsme na světě, jsme v nirváně. Hm? Ale že ty problémy vidíme jako proces, hm? Na sebe samotného jako proces, hm? svůjho partnera jako proces, hm? svou rodinu jako proces, hm? i svou společnost jako proces. Tím pádem ty problémy na nás budou méně dolehat, ale ty problémy tam budou. Tím, že se staneme mnichy nebo staneme se čímkoliv, naše problémy se nevyřeší. Máme jinou situaci a jiné podmínky. Jestliže ty podmínky přijmeme podle té situace, jak je, tak budeme mít málo problémů. Když je nepřijmeme, tak budeme mít problémů mnoho. A když budeme studovat teravádu a myslet si, že jenom teraváda je. Tak to musí být a tak to nemá být, no tak pak přijdeme do Japonska třeba a budeme úplně ztracení. Je to tak? A když zase budeme vycvičený v Japonsku a přijdeme do Teravády a budeme něco kritizovat, no tak budeme mít samozřejmě to nepůjde. Budeme mít z toho problémy. Jestliže ale chápeme, že všechno toto je proces a i vlastně náboženství je tež proces, hm? tak nemáme problémy, ať už jsme v Japonsku nebo v Burmě, hm? anebo mezi křesťany nebo mezi muslimány. My chápeme to jejich ty podmínky. Hm? No a tím pádem my fungujeme bez velkých problémů. Protože i Buddha nakonec musí přijímat ty, ten jazyk a ty koncepty ty společnosti, ve kterých žije. Je to tak? Ale na rozdíl od nás, on na nich nelpí. A my bytosti jsme bytosti. Jak jsme říkali, božel píme na nich. My si myslíme, že tyhle ty koncepty jsou správné, tam ty jsou nesprávné, ty eh, představují dobro, to představuje zlo, ale dobro a zlo se stále mění. To, co je dobro dneska, může být zlem zítra, když jsme to zažili sami, co si budeme povídat. Ale když ten pocit mě je, že jade. Huh? Že, si úplně nic těp, či ale alebo jsem to zvládl tu otázku polomil. že když tam právě že je prázdno, že například je situácia, kdy někde... No prázdný, je, co... to je ta to plný právě. To je ta ne, ne, neschopnost pochopit, co je prázdno. Pro Číňana nebo pro eh, tibetana prázdnost to je právě ta nejvyšší slast. Prázdnota, to je, ta, to je ta nejvyšší slas, to je to naplnění, to je nirvána. Prázdnota je synonym nirvány. Právě to je to naplnění v Karlíně, je sexbar nirvána. To je absolutní nepochopení. A teď je moderní dávat buddhy do, do restaurací, do baru, protože nirvána to, to představuje nějakou slast, ale právě nirvána je nirvána, že tam nic nechybí. Je to naplnění. To je prostě nepochopení prázdnoty. Pro Číňana nebo pro Japonce nebo pro Tibetany to je to úplně jasný. Nakonec i pro Indie je to jasné. V prázdnotě je všechno jiný úplně. I pro Indie je to jasný. Ganeš třeba s takovým ohromným pupíkem, ohromný slon. V prázdnotě on jezdí na čem? Na kryse. To je jeho vozidlo. V prázdnotě je všechno plné, všechno možné. Všechny možnosti jsou nevyčerpatelné v prázdnotě. Proto pro Inda tež celkem koncept prázdnoty, naplnění, že nemají s tím potíže. Ale... Obyčejný Evropan si představuje prázdnost jako něco, co, tam, co něco tam chybí. Ale to je úplně právě naopak. Prázdnota je nirvana. V je všechno nir a v je nič. A v je ta absolutní svoboda i toho, že slon může jezdit na krise. A To je absolutně logické. V Ale v té prázdnotě, co si představuje normální Evropan, to vůbec je vůbec neslychané. Ale právě v té prázdnotě je všecko možné. Proč by neměl slon jezdit na kryse? Hm? Víte, je to úplně logický v prázdnotě. <laughs> ta tota logika je jiná. Teď recitujeme každý den, forma je prázdno, ta prázdno, ta je forma. Tady to nám, co vyčít, že ty jsi myslí. Právě kvůli prázdnotě, jdi to recituješ každý den, kvůli prázdnotě forma není forma, počítek není počítek. Hm? Nirvana není nirvana. Není nic, co se dá uchytit. Tak proč by nemohl slon jezdit na krise. Hm? Právě duchovno je duchovno, protože ty dimenze jsou tam úplně jiné. Nemůžeš tam dávat to vysvětlo yoga čára právě nejlíp. Ty nemůžeš dávat ty dimenze malého rozlišujícího myšlení do duchovního horizontu. Nemůžeš. Je to tak? No a teď jsme u toho odpoutání. S odpoutáním začneme tak, že si vezmeme tu osobu střední kategorie. Meditujeme na to, že tato osoba, nejkratší forma je to, co je mu vlastní, to je jeho karma. Další forma, že on je dědicem jeho karmy. Hm? To jsou ty boží mlíny. Hm? Ať udělá karmu příznivou nebo nepříznivou. podle toho to bude ovlivňovat jeho štěstí a, a jeho utrpení. Kdo jsme my, aby jsme mohli rozhodnout? Přesto to neznamená, že my nemůžeme jeho stav ovlivnit. To vůbec neznamená. Jestliže chápeme, že Vědomí není něco, co nám patří, ale je něco, co je formovaný našimi zkušenostmi. No tak naopak můžeme ho ovlivnit. Ale přesto to neznamená, že ho zbavíme jeho karmy. Můžeme jeho karmu zmenšit, na to máme Jestli na to máme, ale nemůžeme ho karmy zbavit. Každý je dědicem karmy. No a teď si vezmeme zase rozbíjení hranic stejný, těch 12 objektů, deset směrů, všechno stejný. No a ulpívání vlastně to tedy tím pádem chápeme, že ulpívání, ať v jakékoliv pozitivním stavu vědomí, ulpívání nám škodí. Právě proto v tradici buddhismu, Rák se upekšá, odstravňuje rága. A rága znamená doslova vědomí, které je zbarvené nečistotou. Od sanskritického kohené ranč, co znamená zbarvovat. No a teď, čili upekša neboli odpoutání odstraňuje nejen chtivost, ale i odpor. Čili odstraníme všechny stavy poskvrnění vědomí. Hm? Nakonec, jestliže hluboce chápeme cestu jogínu, na, na, nakonec i náš stav malátnosti, ospalosti, stav rozrušeného vědomí, stav neschopnosti se koncentrovat, má co dělat s našimi hlubokými zvyky, hm? chňapat a být odpůzen. Hm? To je tež buddhistická psychologie. Hm? Až budeme mít větší zkušenost výhozet, bude nám to čím dát tím jasnější. Kdo je rozrušen, kdo je rozptýlen, kdo je prožívá malátnost, nudu a tak dále. To není nic jiného než ty poskvrnění, které sebou nosíme. To poznáváme praxí jogi. Právě proto teď praktikujeme odpoutání, praktikujeme nestranost vůči počitku, že ho necháme projít, ačkoliv ty tendence v nás chňapnout po něm nebo mít odpor tam budou, ale my to necháme projít, protože máme, jak už jsme řekli, každá správná koncentrace je doprovázená. Nestranosti vůči počitkům. To je třeba pochopit. To je psychologie jogi. To je i v Patanjali yoga sutras. To je společný všem disciplinám jogi. No a jelikož praktikujeme nestranost, hm? aby byla čistá, musíme odstranit jakého nepřítele nestranosti. Indiferenci. Indiference je, není moudrost, ale nestranost je moudrost. Ale indiference je stav poblouznění nevědomosti. Jestli jsme indiferentní vůči někomu, to znamená, že nemáme lásku, soucit a radost. Je to tak? No a tím pádem vlastně vidíme jasně, že všechny tyto pozitivní stavy vědomí na sebe navazují. Nedají se oddělit. Ale my tím, že se těmto stavům učíme, my je oddělujeme, ale oddělujeme je proto, aby jsme se naučili je chápat jakožto přirozenou reakci ve všech situacích. Hm? Právě proto nám pomáhá Mahajánovi učení, že naše přirozenost je budhovství. Hm? Ale my neznáme naši přirozenost, proto se ji musíme učit. Proto, že se ji musíme učit. Proto musíme, když praktikujeme lásku, praktikujeme potenciál štěstí ve všech bytostech, když praktikujeme soucit, kontemplujeme utrpení všech bytostí, když kontemplujeme radost, kontemplujeme cnost, která patří všem, nic v nějaké formě, i sebe menší, nic není, kromě v našem malém rozlišování, úplně černé, úplně bílé. No a z toho všeho vyplývá, co? Že od toho Pozitivního, které kultivujeme, se musíme odpoutat, aby se to stalo přirozené. Hm? Pak to pozitivní v nás může dozrát. Jinak to nedozře. To je moudrost. No a to bychom měli pro dnešek, tak uděláme malou přestávku, pak si dáme recitaci a zase meditaci na lásku a soucit s dýcháním, no a tím ukončím a zítra si ještě dáme číkung společnej hm? a konečnou meditaci. No a asi takhle. Hm? Tak všichni doufám, Máme směl, víme, co máme dělat. Jestliže praktikujeme cestu bodhisattva, to, co je třeba dělat, je stejné pro všechny. Darma je stejná pro všechny. No a snažíme se, jak může, každý podle svých schopností a zkušeností pokračujeme. A navzájem se podporujeme, tím pádem to bude se čím dál, tím snadnější. Hm? Je to tak? Tak uděláme pauzu nějakou, pak si dáme recitaci. Hm? Vlastně budoucní naše přirozenost, je nutné se učit přirozenosti. Um, Samozřejmě, protože ty nevyšší je... nechat jako projevit, aby mi ukázala, co se tady vykudí. To, to, prostě... to je spolu. To je prostě dál jakože... To je proces. Mhm. Toto probuzování je proces. No jasně. Jako všechno jiného, co my požíváme, je tež proces. Hm? Uh -huh, uh -huh. Ale my se musíme učit, protože my neznáme přirozený stav. To, co... Přestože je nám přirozený. Naše Tendence, No samozřejmě, ale my ho neznáme. No to ne. To ne. No právě protože ho neznáš, musíš se ho učit. A tím, že se ho učíš, tím se stane přirozený. Hm? Takže to učení je vlastně... Umožňování se mu projevit. No samozřejmě, no, jasné, to je. Jasné. Nemůžeš oddělit intuici od učení. Já jsem se jenom potřeboval vy, vybrousit termíny. <laughs> je tujice, to intuice vědom, je také učení. Mm -hmm, mm -hmm. Právě proto genjo, satory, hm, je, je také proces. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. První máš celkem Satori, který je je jistý probuzení, ale vlastně to probuzení není. Ale to vede k satori, který tě vede k stále blíž a blíž k tomu stavu, který opravdu probuzení je. Tím, že, tím, že zjistí, že to, co je nepříznivé, to ti škodí, to je tež satori. Ale vlastně to není žádný probuzení, protože tam je ještě stále někdo, kdo chce... Něco odstranit hmm. a někdo chce něco chytit. Hm? Hmm. Hmm. No ale je to taky hmm. no Ale no Nízký, no ale tím, že vlastně pokračuje v té ducha přítomnosti, hmm. tím eh, získáváš tu přirozenost toho, se vyhnout tomu, co, má, co je nepříjemný. Hmm. A zůstat hmm. v tom, co je příjemný, což je právě to hmm. ten zem. Hmm. To je ta koncentrace. Hmm. Vytváření určitých synapsí možná. Hmm. Nakonec to uvědomění to všechno dá dohromady. Hmm. Hmm. A to uvědomění hmm. Hmm. to je právě stav prirozený koncentrace. Hmm. Hmm. To je to prirozené. Děkuji. A ne ty filozofuješ plyly. Musíš se dostat do toho stavu koncentrace a ten ti skutečně pomůže.